Kapittel 15 Og Jehova sa videre til mig «Om så Moses og Samuel sto frem for ville min sjel ikke være vent mot dette folket. De ville bli sendt bort fram mitt ansikt, for at de skulle dra ut. Og hvis de sier til deg, «Hvor skal vi dra hen?» Da skal du si til dem, «Dette er Jehova har sagt, den som skal rammes av dødbringende plage, til dødbringende plage, og den som skal rammes av sverde, til sverde, og den som skal rammes av hungersnøden, til hungersnøden, og den som skal komme i fangenskapet, til fangenskape. Og jeg vil sette fire slekter over dem, lyder Jehovas utsangen, sverde til å drepe, og hundene til å slepe bort, og himmelenes flygende skapninger, og jordens dyr til å ete og til å ødelegge. Og jeg vil gjøre dem til noe som får alle jordens riker til å skjelve, på grund av Manasse, Hiskiahs sønn, Judas konge, på grunn av det han gjorde i Jerusalem. For hvem skal vise medyngt med deg, Jerusalem, og hvem skal vise medfølelse med deg, og hvem skal bøye av fra veien for å spørre om det står vel til med deg? «Du har selv forlatt meg», lyder Jehovas utsangen. «Bakover fortsetter du å vandre, og jeg skal rekke ut min hånd mot deg og ødelegge deg. Jeg er blitt trett av å føle beklagelse, og jeg skal kaste dem like korn med en gaffel i landets porter.» Jeg skal i sannhet berøve dem barn. Jeg vil tilintetgjøre mitt folk, ettersom de ikke har ventet om fra sine veier. For mig er deres senker blitt mer tallrike enn havenes sandkorn. Till dem vil jeg la hergeren komme ved middagstid over mor og ung man. Jeg vil ha opphisselse og forferdelse plutselig fall over dem. Kvinnen som har født sju har visnet bort, hennes sjel har hivet etter pusten. Hennes sol har gått ned mens det enda dag, «Den har blitt skamfull og har følt seg beskjemmet. Og resten av dem skal jeg overgi til sverde foran deres fiender», lyder Jehovas utsangen. «Ved mig, min mor, fordi du har født mig, en man som har trette og en man som har strid med hele jorden. Jeg har ikke gitt no lån, og de har ikke gitt mig no lån. Alle nedkaller de ondt over mig. Jehova har sagt, «Sannelig, jeg vil tjene deg.» til ditt beste. Sannelig, jeg vil gå i forbønn for deg i ulykkens tid og i trengselens tid, overfor fienden. Kan en bryte jern i stykker, jern fra Norden og kobber? Dine rikdommer og dine skatter, til rov skal jeg overgi dem, ikke for betaling, men for alle dine synder, ja, i alle dine områder. Og jeg vil la dem gå over med dine fiender til et land du ikke har kjent, for en ill er blitt antent i min vrede. Mot dere er den tent. Du selv har visst Jehova, kom meg i hu og vend din oppmerksomhet mot mig og hevn mig på mine forfølgere. Du som er sent til vrede, ta mig ikke bort. Legg merke til at jeg for din skyld bærer hån. Dine ord ble funnet, og jeg tog til å spise dem, og ditt ord blir til jubel for mig og til mitt hjertes fryd. For ditt navn er blitt nevnt over mig Jehova, «Herstyrkenes Gud, jeg har ikke satt mig i den fortrolige krets av spilloppmakere og begynt å juble. På grunn av din hånd har jeg satt mig helt for mig selv, for med fordømmelse har du fyllt mig. Hvorfor er min smerte blitt kronisk og mitt slag ulegelig? Det har ikke villet bli helbredet. Du blir visselig som noe svikefullt for mig, som vann som har vist seg ikke å være til å stole på.» Derfor, dette er hva Jehova har sagt. «Hvis du vil vende tilbake, så skal jeg føre deg tilbake. Framfor mig skal du stå. Og hvis du av verdiløse ting vill føre fram det som er dyrebart, da skal du bli som min egen munn. De skal vende tilbake til dig, men du skal ikke vende tilbake til dem.» «Og jeg har gjort dig til en befestet kobbermur overfor dette folket, og de kommer sannelig til å kjempe mot dig, men de skal ikke få overtak over dig for jeg med dig for å frelse dig og for å utfri deg, lyder Jehovas utsangen. Og jeg vil utfri dig av de ondes hånd, og jeg vil løskjøpe dig av tyrannenes hånd.